Розділ п'ятий. Шум кроків. Гріла прибігла крізь сонячну розкіш кланового гаю до свого улюбленого куточка в долині Райдух, де сіла на муховитий камінь у заростях папороті, зіперла підборіддя на рукою і невидю, що втупилася в сліпучу блакить серпневого неба, блакитного, мирного та незмінного, що так само розгорталося над долиною погожими літніми днями, відколи вона пам'ятала себе. Ріла хотіла побути сама, подумати, пристосуватися, якщо, можливо, до цього нового світу, у який її мовби хтось переніс, так незворотно і раптово, аж їй не зрозуміло було, хто вона тепер. Чи була вона, чи могла вона бути тією Рілою Блайт, яка танцювала на маяку чотирьох вітрів шість днів тому. Усього шість днів тому. За ці шість днів мовби минуло ціле життя, і час їй спливав не годинами, а серцебиттями. Той вечір із усіма надіями, страхами, тріумфами та приниженнями тепер здавався давньою історією. Невже вона насправді плакала через те, що про неї забули, і довелося брести додому пішки разом із мері Ванс, якою пустою і незначущою здавалася їй тепер ця причина для сліз. Нині вона мала право поплакати, але вона не заплаче. Не можна, як то сказала мама, з побілілими востами і страдницьким поглядом, така, якою Ріла ніколи її не бачила. Чи будуть хоробрі наші мужі тоді, як забракне відваги жінкам? Саме так, вона має бути відважна, як мама, Нен і Фейт. Фейт, яка із плиском в очах палку вигукнула, «О, чому я не хлопець? Тоді я також записала себе у добровольці». Лише коли очі їй пекли, а горло стискало, як нині, Ріла усамітнювалася в долині Райдух. Ненадовго, щоб поміркувати і згадати, що вона вже доросла. А дорослі жінки мусять давати раду з такими випробуваннями. Утім, було приємно час від часу сховатися від усіх, щоб ніхто не міг назвати її «боягузкою» коли на очі, попри всі зусилля набігали сльози. Як солодко пахла лісова папороть, як тихо гойдалася і перешіптувалася над її головою пухнасті лапи ялин, як казково тенькали дзвіночки на закоханих деревах, лише в годи, коли майне вітерець, який неземний босковий туман корився немов ладан на вівтері дальніх пагорбів, як біліли під вітром тильні буки кленових листків. Немов би гай укрився бліту сріблястим квітом. Усе було так, як і сотні разів до нині, коли вона приходила сюди, а проте світ, ставалося, змінився до невпізнаності. «Як негарно було з мого боку бажати, щоб тут ставалися драматичні події», – думала Ріла. «Ох, якби лише можна було повернути ті неуцінені, прекрасні, одноманітні дні». «Я більше ніколи не нарікала б на них». Рілен світ розпився на труски наступного ж дня по вечірці. За обідом, коли вся сім'я обговорювала вчорашні новини, раптом озвався телефон. Дзвонили Джемові і Шарлотауна. Закінчивши розмову, він повісав слухавку і озирнувся із розпочилим лицем і ясними очима. Джем не встиг промовити і слова, та його мати Нен і Ді пополотніли». Рілі ж уперше в житті здалося, що всі довкола чують, як калатає її серце і щось невидиме стисло горло. «Тату, в місті набирають добровольців", проказав Джем. "Сотні хлопців уже записалися. Я поїду сьогодні ввечері". "Ох, маленький Джеме", скрикнула пані Блайт, і голос її зірвався. Вона вже багато років не кликала його так, відколи в дитинстві син рішуче повстав проти цього ймення. О, ні, ні, мій маленький Джеме. Я мушу, мамо, адже так, правда, тато, відповів Джем. Лікар Блай підвівся за столу. Він теж був дуже блідий, а голос його звучав хрипко, проте він не вагався. Звісно, Джеме. Звісно, коли ти так думаєш. Пані Блайт сховала обличчя в долонях. Волтер понуру дивився у свою тарілку. Нен і Ді взялися за руки. Шерлі намагався прибрати безтурботного виразу. Сьюзен сиділа, мов паралізована, а на тарілці перед нею лежав недоїдений шмат порога Промовисти свідчення сильного потрясіння, бо ж Сьюзен ніколи і нікому не прощала викинутих кавалків. Марнування харчів для неї було однією з найтяжчих провин. Джем знову підійшов до телефона. «Треба подзвонити Мередітам. Джелі, мабуть, теж захоче поїхати». На ці слова Нен скрикнула, мов би її вдарила ножем, і побігла геть із кімнати. Дій кинулася за нею. У пошуках підтримки Ріла озирнулася на Волтера, та він поринув у незбагнену замрію. «Гаразд», – казав Джем спокійно, наче домовлявся про пікнік із друзями. «Я знав, що ти теж поїдеш». «Так, нині у сьомій. До зустрічі на станції». «Бувай». «Пані Блайд, дорогенька», – мовила Сюзен, – «розподіть мене. Я сплю. Чи все це відбувається насправді? Чи розуміє цей благословенний хлопчик, що він каже? Він хоче записатися в солдати?» «Невже нашому війську потрібні діти, такі, як він? Це неподобство, адже ви з паном лікарем забороните це?» «Ми не можемо», – здушно відказала пані Блайд. «О, Гілберте. Лікар-бладь підійшов до дружини і ніжно взяв її за руку, дивлячись у милі сірі очі, які лише одного разу в їхньому житті гляділи на нього з такою мукою і таким благанням, як у цю мить. Обоє згадали той давній день у старім домі мрії, коли померла маленька Джойс. «Ен, ти ж не хотіла би, щоб він лишився, коли всі йдуть, а він уважає, що мусить?» «Ти не хотіла би, щоб наш син повівся, немов слабкодухий егоїст?» «Ні, ні, але...» «Ох, він наш первісток, Гілберте! Він іще хлопчик!» «Невдовзі я спробую бути відважною, але зараз не можу!» «Усе це сталося так раптово! Дай мені час!» Лікар і пані Блайт вийшли з кімнати. Джем пішов. І Волтер також. Шерлі і собі підвівся. Ріла і Сьюзен сиділи одна проти одної, самі за порожнім столом. Ріла досі не плакала. Вона була надто ошелешена, аж ось узріла, що Сюзен плаче, Сюзен, в очах якої вона ніколи не бачила ні сльозинки. О, Сюзен, невже він піде? Насправді, проказала вона. Це, це, це, це дурниці, мовила Сьюзен, витрила очі. Рішучо проковтнула сльози і підвелася. йду думати посуд. Як не крути, а це треба зробити. Хай навіть усі кругом подуріли. Не плач, не плач, Рибонько. Джем, напевно, поїде, але війна закінчиться, доки він туди ще дістанеться. Краще тримаймося. Нам не слід хвилювати твою бідолашну матінку. У сьогоднішній «Ентерпрайз» надрукували заяву лорда Кітченера, про те, що війна, можливо, триватиме років зо три, із сумніву проказала Ріла. Я не знаю цього лорда Кітченера, незворушно відрубала Сьюзен. та думаю, він і собі помиляється на рідше за інших. Твій батько сказав, що війна триватиме кілька місяців, і я йому вірю більше, аніж якомусь там лордові, тож мусимо заспокоїтися, зважити на Всевишнього та прибрати в їдальні. Сльози хіба пусте гаяння часу. Та й не розрадять вони нікого, лиш засмутять. Увечері Джем і Джеррі поїхали до шарлотана, а за два дні повернулися вже у військовій формі. Увесь глен Святої Марії схвильовано і зацікавлено обговорював новину. Життя в Інглсайді раптом стало тривожне і напружене. Пані Блайд і Нен відважно всміхалися і поводилися бездоганно. Пані Блайд і пана Корнелія вже взялися до організації місцевого осередку Червоного Христа. Лікар Блайд і пан Мередіт об'єднували чоловіків у патріотичне товариство. Рілла після першого потрясіння відгукнулася на романтичний бік найсвіжіших подій попри душевний біль. Джем мав такий мужній вигляд у військовій формі. Як чудово було думати про канадських хлопців, які так швидко, безстрашно і несхитно відповіли на поклик вітчизне. Ріла гордо скидали під боріддя поміж інших дівчат, чиї не пішли до війська. У щоденнику вона писала «За нас обох він йде один, бо батька я, дочка, не син». І була певна, що каже щиро – Звісно, вона і собі записалася би, якби народилася хлопцем. Вона нітрохи не сумнівалася в цьому, а проте і міркувала, чи не жахливо з її боку радіти, що Волтер не оклигав після хвороби так швидко, як їм би хотілося. «Я не пережила би, якби Волтер пішов на війну», – писала Ріла. «Я дуже люблю Джема, але Волтер означає для мене більше, ніж будь-хто інший, і я просто померла би, якби він теж записався». Він так змінився цими днями і майже не розмовляє зі мною. Напевно, теж хотів би вступити до війська і гнітиться тим, що не може. Він ніде не ходить разом із Джемом та Джері. А хлопці були ж нерозлучні. Я ніколи не забуто обличчя Сьюзен, що вперше побачила Джема у формі. Воно затремтіло і викривалося, ніби Сьюзен хотіла заплакати. Та вона сказала хіба «Ти, Джеме, став тепер геть схожий на чоловіка». Джем засміявся. Він не образився, адже Сьюзен досі бачить у ньому лише дитя. Удома всі, крім мене, заклопотані. Я теж хотіла б робити щось, проте, здається, для мене немає діла. Мама і Нен постійно працюють, а я тиняюся, наче самотній загублений привид. Але найдужче мені болять усмішки мами і Нен. Вони виглядають, наче приклеєні. Мамині очі більше не сміються. У мене відчуття, мов би, тепер і я не повинна сміятися – Мов би сміх це ознака зіпсованості, а мені так важко стримуватися, навіть попри те, що Джем записався в солдати. Але і тоді, коли я сміюся, я вже не тішуся, як раніше. Попід звичною машкарою я відчуваю невпинний біль, надто коли часом прокинуся серед ночі. Тоді я плачу, бо мені страшно, що Кіченер правду каже, і війна триватиме кілька років, а Джема. «Ні, я не напишу цього слова. Якщо напишу, у мене буде таке відчуття, що це неодмінно станеться. Позавчора Нен сказала, що наше життя вже ніколи не буде таке, як колись. Я розсердилася. Ні, все буде так само, коли війна закінчиться, а Джем і Джері повернуться. Ми знову будемо тішитися і веселитися, а ці дні минуть, як жахливий сон». Відтепер найважливіша подія щодня – це прихід листоноші. Тато вихоплює в нього газету. Я ніколи не бачила, щоб тато вихоплював щось у когось. А ми юрмимося довкола і читаємо заголовки, заглядаючи йому через плече. Сьюзен запевняє, що ніколи не вірила і не повірить жодному слову з газет, проте і собі стає на порозі кухні. Слухає іде йде назад, хитаючи головою – Нині вона весь час сердиться, хоча готує всі джемові улюблені страви, а вчора навіть не здійняла бучі, побачивши, що понеділок знову спить на ліжку в кімнаті для гостей. Просто на покривалі яблуневі листочки, дарунку пані Рейчел Лінд. «Один усевишній знає, де спатиме твій хазяї найближчими місяцями. Сердешне, ти безсловесне створіння», – сказала і виставила його досить лагідно – Утім, Сьюзен так само ненавидить Дока. Вона запевняє, що тої ж миті, як Джем приїхав додому в однострої, той обернувся на пана Гайда, і, як на неї, це промовистий доказ істинної натури цього кутиська. Сьюзен – кумедна старенька, але вона таке сертенько. Шерлі каже, що вона янгол і чудова в водночас. А проте він – єдиний із нас, кого Сьюзен ніколи не сварить. Фейт Мередіт – молодшина. Я думаю, вони із Джемом тепер насправді заручені. Очі її так і сяють, але усмішки зболені і вимучені, геть як у мами. Цікаво, чи я всміхалася би так відважно, якби самій наречений йшов на війну, болючи навіть тоді, коли йде тільки брат. Пані Мередіт каже, що Брюс ридав усю ніч, як дізнався, що Джем і Джері їдуть до війська. А ще він запитав, хто такий геха про якого згадував його батько. Чи не Господь Христос? Брюс дуже миле дитя. Я люблю його, хоч загалом і не пропадає за дітлахами, а немовлят і зовсім не зношу. Хоча, коли я кажу про це вголос, усі ззираються на мене так, наче це хто знає, яке жахіття. Але ж я не люблю їх, і визнаю це відверто. Я згодна поглянути на чисто гарненьке немовля, хай тільки його тримає хтось інший – але ні за що не торкнувся жодного з них, і вони мені геть не цікаві. Гертруда Ольвер каже, що відчуваю достоту те саме. Вона найчастніша людина, яку я знаю, бо ніколи не прикидається. Вона сказала, що з дітьми їй нудно, аж доки ті навчаються розмовляти. Тоді вони подобаються їй, але не надто. Мама, Нен і Ді обожнюють малюків, а мене вважають дивачкою за те, що я їх не люблю». Після вечірки на маяку я більше не бачила Канета. Він приходив до нас одного разу по поверненні Джема, але мене тоді не було. Мабуть, і не згадав про мене. Принаймні, мені ніхто нічого не розповідав. А я постановила собі не питати, але й байдуже. Тепер ніщо не має значення для мене, крім того, що Джем записався солдати і уже через кілька днів поїду до Валкарт'є. Мій дорогий старший брат Джем. Я так пишаюся ним. Мабуть, Кеннет і собі пішов би до війська, якби не хвора нога. Я певна, тут доклало руку проведіння. Він єдиний син у матері. Вона так побивалася би, якби він поїхав. Єдині сини не повинні і думати про те, щоб іти на війну. Неподалік від місця, де сиділа Ріла, з'явився Волтер. Він ішов, похиливши голову і заклавши руки за спину. Побачивши сестру, Волтер відвернувся, Потім зненацька повернувся назад і підійшов до неї. «Ріла, моя Ріло, про що ти думаєш?» «Осе так змінилося, Волтере», – скрушно мовила Ріла. «Навіть ти. Ще тиждень тому ми всі були такі щасливі. А тепер? Тепер? Я не розумію, що коїться. Я розгублена». Волтер сів на сусідній камінь і взяв у долоні благально простягнуто ріло на руку. Боюсь, Ріло, нашому звичному світу настав кінець. Мусимо виснати це. «Мені так страшно думати про Джема», – жалісно відказала Ріла. «Інколи я забуваю, що насправді означає його від'їзд, і тоді відчуваю піднесення і гордість, а потім реальність налітає на мене, наче крижаний вітер». «Я завтра Джемові», – понуро озвався Волтер. «Застраж? О, Волтере, ти ж не хочеш піти на війну?» «Ні». Різко відповів Волтер, дивлячись поперед себе на смарагдові алеї в долині. «Ні, я не хочу. Утім, і річ. Ріло, мені страшно йти на війну. Я боягус». «Неправда!» – гнівно скрикнула Ріла. «Усякому страшно було б іти. Тебе ж... Тебе можуть убити». «Я не боявся би цього, якби тільки міг загинути без страждань», – замислився Волтер. «Я не боюся самої смерті». Лиш болю, який, можливо, відчую, коли помиратиму Просто померти не страшно, але агонія Ріло, ти знаєш, я завжди боявся болю Я нічого не можу вдіяти Стригаюся, думаючи про те, що буду скалічений чи осліпно Ріло, мені страшно самої думки Осліпнути і ніколи більше не побачити світу Його краси Чотирьох вітрів по місячним сяйвам Зірок, що мерехтять між ялиць. І туману над гаваню. Я мушу піти. Мушу хотіти піти. Але не хочу. Навіть думати про це не хочу. І як мені соромно. Соромно. Волтере, але ти все одно не міг би піти на війну. Зболу не заперечила Ріла. Серце їй посів новий нестоланий страх, що Волтер таки поїде. Ти, що не оклигав після тифу. Оклигав. Вже місяць, відколи я цілковито здоровий. Це підтвердить будь-який медичний огляд. Я знаю. Усі гадають, наче я ще не дуже І я ховаюся за цією брехнею. Я мав би бути дівчисько, скрикнув Волтер, охоплений гірким розпачем. Навіть якщо ти одужав, не йти, заплакала Ріла. Що буде з мамою? Вона так побувається через джема. Якщо ви обидва поїдете, вона цього не переживе. Не плач. Я не йду, кажу тобі, я боюся, боюся, собі я й зізнаюся в цьому чесно. Яке полегшення, отак відверто поговорити з тобою, Ріло, я не міг би сказати про це нікому іншому. Нен і діз не вважали би мене, але я ненавиджу все це. Біль, жах і потворність. Війна – це неглянсовата форма, нечіткий і гордий строєвий крок на параді». Я мучуся тим, що читав у старих книжках про війну. Басоними ночами я лежу і бачу все те, що колись відбувалося. Бачу кров, бруд і жахливі муки, і багнетний бій. Я міг би знести все інше, але не це. Мене нудить від самої думки про те, що доведеться вструмити багнет в іншу людину, зригнувся Волтер. Це гірше, ніж уявляти, що я зазнаю удару сам». «Я постійно думаю про це». А Джемові і Джері, здається, таке і не спадає на гадку. «Вони сміються і торочать про те, як битимуть гунів. Я не віснію, коли бачу їх однострогі. А вони думають, я дратуюся, бо і собі не можу податися з ними через ту кляту хворобу». Гірко розсміявся він. «Не вельми приємно почуватися боягузом». Ріла обійняла Волтера і поклала голівку йому на плече. Як добре, що він не хоче записуватися до війська, на якусь мить їй стало так нездолано страшно. І як чудово, що Волтер звіряє свої гризоти їй, а не Ді. Вона вже не почувалася самотньою і зайвою. «Ти не зневажаєш мене, Рілло, моя Ріло? скрушно запитав Волтер. Чомусь йому було боляче думати, що Рілла може розчаруватися в нім? Так само боляче, як ніби на її місці опинилася Ді. Раптом, він зрозумів, яка дорога йому ця маленька, залюблена в нього сестричка із благальним поглядом і настороженим дитячим виразом. Ні, Волтере, сотні людей відчувають те саме, що ти. Пам'ятаєш експірівський вірш із Хрестоматії для п'ятого класу? Не той відважний, хто страху не знає. А той, хто серцем попри долає страх. Я ж не роблю цього ріло. Ми не можемо прикрасити істину. Я – боягуз. «Неправда. Згадай, як ти прийміг Дена Різа?» «Єдиний спалах відваги за все життя. Цього недостатньо». «Вольтере, якось тато сказав, що твоя біда – це чутлива натура і надто верхлива уява. Ти переживаєш події, ще доки вони настануть. Переживаєш на самоті, коли немає нічого, що допомогло б тобі знести муку, чи, будь полегшити. Тут немає чого соромитися». Два роки тому, коли ви із джемом попекли руки, палячи сухутрав'я на дюнах, він удвічі сильніше кричав від болю, ніж ти. А щодо тієї дурної гіткої війни, то охоче записатися до війська не бракує і без тебе. Вона не триватиме довго. Я так хотів би повірити в це. Час вечері таріло. Біжи, я не хочу їсти. Я теж не зможу і крихти проковтнути. Волтере, дозволь мені залишитися тут і з тобою. Яка розрада поговорити з кимось про те, що гнітить? Усі вважають, наче я ще мала і не зрозумію. Отож, вони сиділи в долині удвох, доки перша зоря прозирнула крізь бліду сіру хмарину понад клановим гаєм, і їхній маленький прихисток огорнули дохмяні росяні сутінки. То був один із вечорів, в чогі гріла все життя зберігала в пам'яті, наче коштовні скарби. Вечір, коли Волтер уперше заговорив із нею, як із дорослою і рівною. Вони втішали і підтримували одне одного. Волтер, принаймні, в цю мить відчував, що боятися жаху війни не так і а Ріла була щаслива, що саме їй він звірив в болісні сумніви. І що вона може поспівчувати йому і зарадити. Вона таки була комусь потрібна. Невдовзі на Інглесайській терасі вони застали гостей – подружжя Мередітів і Дугласів. Була там і кузина Софія. Вона примостилася в тьмяному закутку біля Сьюзен. Пані Блайт, Нен і Ті не було вдома. Проте на терасу вийшла лікар Блайт і док, що сидів на ганку, немов золотавий, ушатний король. Звісно, усі розмовляли про війну, крім доктора Джекіла, який випромінював довкола, мовчазне і суток утяче призерство. Тими днями, коли двоє людей зустрічалися десь, вони розмовляли про війну. А старенький горянин Сенді розмовляв про неї навіть сам із собою. Про кльони, які він адресував німецькому кайзерові, чути було ще за кілька акрів від його ферми. Волтер тихенько пішов, не бажаючи нікого бачити, і воліючи, щоб ніхто не бачив його. Проте ріла сіла на сходах, попід якими дохмяніла волога садова м'ята. Вечір видався дуже тихий, ближні угіддя тонули в туманно-золотевих сутінках. На дощі дівчині було легше, аніж за весь попередній жахливий тиждень. Її більше не мучив страх, що Волтер піде до війська. «Я сам записався би, якби тільки був на 20 років молодший», горлав Норман Дуглас, який не міг, хвилюючись, говорити спокійно. «Я показав би тому кайзерові, де раки зимують. І я колись казав, бо цим пекла немає, та, звісно, є їх десятки». «Сотні! Там горітиме кайзер і всі його виплутки!» «Я знала, що ця війна розпочнеться», – пихато озвалася пані Дуглас. «Я бачила, що вона насувається. Я давно ще могла сказати всім тим дурним англійцям, що чекає на них. Я ще кілька років тому казала вам Джоне Мередіт, що замислює кайзер. Та ви не повірили. Ви сказали, що він не повергне світ у війну. То хто мав рацію, Джоне? Я чи ви? Скажіть мені». «Ви». «І я можу визнати це», – мовив пан Мередіт. «Надто пізно тепер визнавати», – мовила пані Дуглас, хитаючи головою, «Так, не мов би пан Мередіт, визнавши за невістку і слушність раніше, відвернув би війну». «Дякувати Богу, англійський флот у повній готовності», – сказав лікар Блайт. «Амінь», – притикнула Елен. «Хоч більшість англійців сліпі немов кажене, у цім вони таки бачать потребу». «Можливо, Англія ще й уникне халепи», – Жалісно проказала козина Софія. Не знаю, але мені дуже страшно. Англія вже в халепі, Софія Крофорд, утяла Сьюзен, та я не збагну твоїх нарікань. Я впевнена, що британський флот у розгромить Німеччину, тож нам нема чого хвилюватися. Своїми палкими промовами Сьюзен хотіла переконати себе у власній слушності більше, ніж будь кого іншого. Вона мала свій невеличкий запас настанов, котрий помагав їй долати звичні життєві незгоди. Та що їй було протиставити грому і блискавкам, які ряхтіли над Гленом упродовж останнього тижня. Що могла вдіяти чесна і працьовита стара панна із Глена Святої Марії проти війни, що навісніла за тисячі миль. Сьюзен відчувала, що гріх перейматися тим, чого вона не спроможна ані збагнути, ані змінити. «Британська піхота вкоскає німців», – гучно правив своєї Норман. «Зажді, лиш, і кайзер побачить, що справжня війна – то не парад у центрі Берліна з напомадженими вусиками». «Британія не має піхоти», – заперечила Елен. «І не дивися так на мене, Нормани. Самими поглядами не витвориш війська з нічого. Сотні тисяч людей – то дрібка проти мільйонної армії німців». «Вони тією дрібкою вдавляться», – мужньо наполягав Норман. «Зуби поламають», – і не кажи, бо один британець не вартий десяти зайд. Я і сам би знищив дюжину їх зі зв'язаними руками. Я чула, озвалася Сьюзен, що наш пан Прайор вважає війну безглуздям. Каже, бо Англія вступила в неї тільки тому, що застрить Німеччині, а до Бельгії їй байдуже. Може, він і плів таке, мовив Норман. Я не чую, та коли раптом почую, місяць із баками і гадки не матиме, що буде з ним самим». Ця моя мила родочка, Кіті Девіс, начебто теж мала подібну брудню. Не в моїй присутності, звісно. Чомусь при мені всі бояться і рота розкрити. Бігме, певно, гадають, що це погано вплине на їхнє здоров'я. «Я так боюся, що цю війну було нам послано, як кару за гріхи!» Простогнала козена Софія, зіймаючи біля руки з колін і знову складаючи їх на животі. «Лихий наш світ! Надійде суд на мить!» «Наш пан отець і собі так гадає», – риготнув Норман. «Га, пасторе, тому би вчора обрали за тему для проповіді цей текст. Без кровопролиття відпущення немає. Я не згоден із вами». Хотів підвестися в церкві і так і сказати, «Буцім немає глузду у ваших словах». Та Елен забатила «Відколи женився, я ані разу такої розваги не мав, щоб дошколити пастореві». «Без кровопролиття немає нічого» мовив пан Мередіт тихим замрієним голосом, що завжди дивом справляв переконливе враження на слухачів. «Я думаю, усе повинно бути заслужене самопожертвою. Ми, люди, лишили криваві сліди на кожному кроці до вершин». І тепер знову мусить пролитися кров. «Ні, пані Крофорд, я не вважаю, що війну було послано нам як кару. Це ціна, яку має сплатити людство за благословення». За поступ вартий такої платні. Ми не застанемо його, напевно. Проте його успадкують наші онуки. «А якщо Джарі загине, ви так само піднесено думатимете про це?» запитав Норман, що все життя казав такі нетактовні речі і ні разу не збагнув, чому цього робити не слід. «Елен, не штурхай мене під стільцем. Я лише хочу знати, чи пастор думає так насправді, чи то лише гарні слова для церковної кафедри». Обличчя пана Мередіта зригнулася. Того вечора, коли Джем і Джері поїхали записуватися до війська, він провів страхітливу годину на одинці із собою в бібліотеці. Та відповідь його пролунала незміну спокійно. Хай як і почуватимуся, ніщо не схитне моєї віри. моєї певності в тім, що країна, чиї сини готові жертвувати собою задля захисту ближніх, цінуватиме мир по-новому завдяки їхній жертві. «Ви, пан Отче, справді кажете те, що думаєте. Я завжди бачу, коли хтось нещирий. Такий у мене природжений дар. Ох, і боїться ж мене більшість пасторів. Але вас я ні разу ще не впіймав на дворушництві. Хоча надіюся, що впіймаю, Тим-то і ходжу до церкви. Ото буде радість. Нарешті я зможу проборкати Елен, що знову почне обтесувати мене. А зараз но я через дорогу до Ейба Крофорда. Хай зглянуться на вас усі боги!» «Старий поганин!» – буркнула С'юзен у спину панові Дугласу, геть незважаючи зважаючи на присутність Елен. С'юзен утямати не могла, чому це небесне полум'я не пожере Нормана, що так ображає священників. Але найдивніше було те, що панові Мердіту його свояк, очевидно, подобався. Ріла хотіла, щоб гості поговорили про щось, крім війни. Уже цілий тиждень вона не чула ніяких інших розмов, і вони їй набридли». Тепер, позбувшись нав'язливого страху, що Волтер захоче піти на війну, Ріла розтратувалася. Зітхнувши, вона припустила, що послуховувати подібні розмови їй доведеться ще не один місяць. Розділ шостий. Сіюзен Ріла і Понеділок приймають несхідні рішення. У великій інглосадській вітальні повсюди громадилася кучогори білої тканини. Кімната здавалася зимово засніженою. Зі штаб-квартири Червоного Христа надійшло повідомлення, що знадобляться бенти і простирадла, тож Нен Ді Ріла працювали, не покладаючи рук. Тим часом у кімнаті хлопців пані Блайт і Сюзен були перейняті більш особистою справою, і з сухими, зболеними очима вони складали джемові речі. Назавтра він мав рушати до Валкарт'є. Усі чекали наказу, проте коли він надійшов, це стало страшним ударом. Ріла вперше в житті підрубувала краї простирадла. Коли Джемові надійшло розпорядження з'явитися до Валкартє, вона виплакалася між сосон у долині Райдуг, а тоді подалася до матері. Мамо, я хочу допомагати. Я лише дівчина, і не здобуду перемогу у війні, але тут удома я хочу зробити щось корисне. Привезли тканину для простирадла, відповіла пані Блайд, допоможе Нен і Ді пошити їх. «І, Ріло, може ти організуєш молодіжний осередок Червоного Христа?» «Дівчатам сподобається, та і працюватимуть вони краще, аніж під наглядом старших». «Але, мамо, я ніколи цього не робила». «Упродовж наступних місяців нам усім доведеться взятися до того, чого ми ніколи ще не робили». «Ну, – мужньо діхнула Ріло, – я спробую, мамо. Якщо ви скажете, із чого мені почати, я міркувала...» і вирішила, що мушу бути відважною і вітаною, якщо вийде. «Бути героїною!» Пані Блайт не всміхнулася, слухаючи бежномовні зізнання доньки. «Можливо, їй було не до того. Можливо ж, за романтичною ріленою постановою, вчулося їй і щире бажання справжньої відповідальності. Отож, нині ріла підрубувала простирадла і подумки організовувала молодіжний осередок Червоного Христа». Ба більше, їй це подобалося. Звісно, організація, а не підрубування. Це виявилося цікавим. Зненацька Ріла спагнула, що має керівний хист. Отже, хто очолить осередок? Не вона. Старшим дівчатам це не сподобається. Ірен Говард? Ні. Чомусь інші не люблять Ірен так, як вона заслуговує на те. Марджорі Трю? Ні. Ті забрак рішучості. На зборах вона щоразу погоджується з останнім промовцем. Беті Міт. Звісно, спокійна, вправна, тактовна Беті. А Уно Мередіт – на скарбника. А якщо дуже наполягатимуть, то вона, Ріла, може бути секретарем. Що ж до різноманітних комітетів, їх варто було утворити після організації осередку. А проте Ріла вже уявляла, кого куди слід призначити. Вони збиратимуться почергово у дому в кожної з них, без частунку. О, щодо цього, Ріллі належало ще витримати двобій з Олів Кірк. І збори мусять мати діловий характер і відбуватися згідно з регламентом. Вона заведе собі зошит для протоколів, обгорне його у білий папір із червоним хрестом. І що як вони пошиють собі уніформу для благодійних концертів, стримано, але вишукано. «Ти підрубала простирадло тут на правий бік, а отут на спідній», – завважила Ді. Ріла почала розпорювати власні стіпки, думаючи про осоружне життя. «Е ні, керувати організацією буде значно цікавіше». А на горі пані Блайт казала, «Сюзен, пам'ятаєте той день, коли Джем уперше простягнув рученята і назвав мене «Маа» – найпершим словом у своїм житті?» «Я до самої смерті пам'ятатиму все пов'язане із цим благословенним малятком», – похмуро озвалася Сюзен. «Нині я весь день згадую, як однієї ночі він плакав і кликав мене. Йому було всього кілька місяців. Гілберт наполягав, щоб я не підходила до колиски. Казав, що дитині тепло, вона здорова і не варто розпещувати її. Але я таки підійшла, взяла його на руки і досі пам'ятаю, як він обійняв мене за шию». «Сюзан, якби тоді, 21 рік тому, я не підійшла до колески, де плакав мій син, то не пережила би завтрашнього ранку». «Я, пані Блайдорогенька, не знаю, як і собі пережити його. Та це ж іще не остаточне прощання. Йому ж дадуть відпустку після вишколу, правда?» «Ми сподіваємося на це, хоча не маємо певності. Я примирилася з тим, що відпустки не буде, тож не зазнаю і розчарування». «Сюзен, я постановила собі провести мого хлопчика з усмішкою. Він не забере із собою спогоду про слабкодуху матір. Що не зважилася навіть провести його, коли він зважився, йти на війну. Надіюся, ніхто з нас не заплаче». «Я не заплачу, пані Блайдорогенько, можете бути певні. Та чи видушу я із себе усмішку? Волої проведіння – це залежить від того, чи пактиме в мене попід грудьми. Можна покласти сюди ще фруктовий пиріг?» А коржики? А пиріжки з м'ясом? Цей благословений хлопчик не голодуватиме. Байдуже, що за харч буде в них там, у Квебеку? Мені видається, пані Блайдорогенько, усе стало зовсім інакше. Ви чули, що здох навіть пасторський кіт? Кажуть, учора ввечері дихав іще до дев'ятої. А нині Брюс увесь день побивається. Тепер він там, куди по смерті йдуть усі добрі коти. Йому було вже 15 років, і він геть не знав собі місця, відколи тітки Марти не стало. «Я не журитимуся, пані Блай, дорогенька, якщо та тварюка Гайд і собі згине», – мовила Сьюзен. «Як Джем приїхав одностроє, однострої, то він донині весь час був паном гайдом, І це, як на мене, погана ознака». «Та хто знає, що понеділок робитиме, коли Джем поїде? Мені аж серце стає, коли бачу, як він поглядає на нього». А очі ж до людські, онде як Елен Вест ганила Кайзера. Ми всі були певні, що вона здоріла, а нині я розумію, що в тій її маячні знати було й свою логіку. Ось, пані Блайд дорогенька клунок ми склали. Піду на тепер проготую вечерю. Хотіла б я віддати, коли знов нагодую Джема вечерею. Та це, пані Блайд дорогенька вже не для наших умів. Джем Блайт і Джеррі Мередіт поїхали наступного ранку. День був понурий, сірі хмари купчилися в небі і заносилося на дощ. Проте ледь не кожен із Глена, Гарбургеда і Чотирьох вітрів, окрім місяця з баками, прийшов провести їх. Усі Блайти і Мередіти всміхалися. Сьюзен волою проведіння теж спромоглася на усмішку, хоча вигляд її гнітив навіть більше, ніж сльози. Фейт і Нен були дуже бліді і непохитні, Ріла подумала, що і собі трималася би геть не зле, якби щось не душило її горла, а воста не тремтіла підступно і зрадливо. Понеділок також був на станції. Джем хотів попрощатися з ним Інглесайді, проте в очах понеділка знати було таке красномовне благання, що Джем дозволив йому піти з усіма. Цусик тримався коло джемових ніг і не відводив погляду від любого хазяїна. «Не можу бачити очей цього пса», – мовила пані Мередіт. «Еге ж, тварина розумніша за людей», – притикнула Мері Ванс. «Хто б то подумав, що ми докотимося до такого?» Я цілу ніч радала, що Джем і Джеррі йдуть на війну. Геть вони клепко втратили. Міллер теж собі думає, щоб записатися в добровольці. Та я його враз відмовила. Ще і тітка сказала своє жалібне слово. «Уперше в житті я згодна зі старою Кіті Девіс. Не скоро повторюється таке диво». «Ріло, а он де Кен?» Ріла знала, що Кен тут. Ця думка невідступно запекла їй. Щойно він зіскочив із бричка Лео Веста. Тепер він підійшов до неї, всміхаючись. «Бачу, бавишся в усміхну, відважну сестричку?» Добряча тут юрма, як Глен, Та через кілька днів я і сам поїду додому». Зненацька на Ріло війнув дивний вітер самотності, якого не спричинив, навіть джемив від'їзд. «Чому? У тебе ж іще цілий місяць канікул». Так, але я не розважатимуся в чотирьох вітрах, коли світ палає вогнем. Якось продамся в рідному старенькому Торонто, попри цю кляту ногу. Не можу бачити Джема та Джері. Віззастру, що просто таки зеленію. А ви, дівчата, молодці. Ані плачів, ані кислих мармис. Надіюся, Персіс і мама теж не плакатимуть, коли я запишуся. О, канете, війна скінчиться перш ніж ти запишешся. «Що ж це таке? Вона знову зажепилявала. Ще одна велика мить життя зіпсована. Мабуть, така її доля». Та зрештою, це вже байдуже. Канет пішов. Він розмовляв із Етель Різ, котре начепила о сьомій ранку сукню, яку вбирала на танці, і тепер лила сльози. Чого їй плакати? Жоден із Різів не йде на війну. Ріла і собі хотіла заплакати, але вона не заплаче». Що це каже мамі та мерзена стара пані Дрю з вічно-кислим обличчям? «Не розумію, як ви це зносите, пані Блайд, Я не змогла би, якби то був мій бідолашний хлопчик!» «А мама?» «О, мама незмінно гідна, мов королева, як спалахнули її сірі очі на блідому лиці!» «Могло бути гірше, пані Дрю, якби мені довелося вмовляти його піти!» Пані Дрю нічого не втямила, на відміну відріли, Дівчина гордо скинула підборіття. Ні, її брата ніхто не умовляв записатися в добровольці. Аж ось Ріла виявила, що стоїть на пероні сама, а довкола неї точаться безупинні розмови. Я валіла Марку дочекатися другого призову. Якщо оголосять, я відпущу його. Але другого призову, мабуть, не буде, мовила пані Бар. А ще я замовлю Оксамотовий пасок зі зборками, проказала Бесі Клоу. «Я боюся поглянути в лице чоловікові і зрозуміти, що він також хоче йти на війну», – озвалася молодечка з потойбіч затоки. «Мені так страшно», – мовила екзальтована пані Говард, – «що Джим захоче податися добровольці, і страшно, що не захоче». «Війна закінчиться ще до Різдва», – сказав Джо Вікерс. «Хай ті європейці самі собі б'ються», – відрубав пан Ебнер Різ. «Ох, я був лопцював його в дитинстві!» – горлав Роман Дуглас, розповідаючи про якого шарлатанського офіцера. «Ох, і лопцював! А тепер гляньте, яка то велика птиця!» «На кону існування цілої Британської імперії», – мовив методецький пастор. «Є щось таке у військовій формі», – зітхнула собі і Ірин Говард. «Це війна за комерційні інтереси, що не варта і краплини доброї крові канадських хлопців», мовив пожилець із приморського готелю. «Блайте, геть нічим не переймаються», – зронила Кетті Дрю. «Ті дурні орвиголови шукають собі пригод», – прогорчав Натан Кроуфорд. «Я довіряю кіченеру, мовив лікар з біч сатоки. Упродовж десяти хвилин Рілу тросила запаморишлива круговерть гніву, бажання розреготатися, зневаги, смутку і натхнення. «О, люди! кумедні! «Що вони розуміють? Нічим не переймається, Треба ж сказати таке, коли навіть Сьюзен цієї ночі не склепила повік. Така тідрю завжди була нестерпним дівчинськом. Ріла почувалася, мов, у жахливому сні. Невже всі ці люди ще три тижні тому обговорювали плітки, врожаї та ціни в місцевих кремницях?» Поїзд надходив. Мама тримала джема за руку. Понеділок лизав другу його руку. Усі прощалися. Поїзд спинився на станції. Джем поцілував Фейд на очах у всіх оносельців. Стара пані Дрю істерично заголосила. Чоловіки під проводом Кеннета дружно кричали «Ура!». Ріла відчула, як Джем потис її руку. «Бувай, стоніжко!». Хтось поцілував її в щуку, здається Джері. Вони зайшли у вагон. Поїзд рушив. Джем і Джеррі махали з вагона. Усі махали їм. Мама і Нен усміхалися. Так, наче просто забули зняти маски з облич. Понеділок тужливо скімлив. Методистський пастор тримав його, щоб песик не побіг за поїздом. Сюзан махала найкращим своїм капелюшком і кричала «Ура!» Геть як чоловік. Мабуть, вона здоріла. Поїзд зник за поворотом. Вони поїхали. Ріла важко зітхнула і отямилася. Зненацька настала тиша. Тепер лишалася вертатися додому. І чекати. Лікар і пані Блайт ішли попід руку. Так само, як Нен і Фейт. Як правилебний Джон Мередіт і Розмарі. Волтер, Уна, Ширлі, Ріла, Ді і Карл ішли гуртом. Сьюзен насунула капелюшок низку на очі і понурочем чекувала сама. Спершу ніхто не збагнув, що понеділка з ними немає. Коли відсутність песика виявили, Шерлі метнувся на станцію. Понеділок лежав, скулившись попід дашком на платформі, і не ворухнувся, коли хлопець гукнув його. Він помахав хвостом, показуючи, що не гнівається, проте жодні умовляння не зрушили його з місця. Вочевидь, понеділок надумав чекати джама на станції, мовив Ширлі, вернувшись додому і намагаючись розсміятися. Саме так і постановив собі Цуцек. Його любий хазяїн поїхав. Диявол у мешкарі методистського пастора зумисне, з лихого наміру завадив йому понеділку податися з ним. Отже, він понеділок чекатиме тут, Доки пекельний залізний змій, що форкаючи і пахкаючи димом, викрав його героя, поверне господаря. Ти чекатимеш, вірний маленький песику, з болем розгубленості в лагітних карих очах. Та багато гірких довгих днів мене, перш ніж твій юний товариш, повернеться і знову пригорне тебе до грудей». Надвечір лікаря Блайта викликала до хворого, тож, готуючись лягти спати, Сьюзен зайшла до Енн упевнитися, що її любий пані Блайт зручно і затишно. Вона вручисто спинилася в ногах ліжка і пишно прорекла. «Пані Блайт, дорогенька, я постановила бути героїною». Енн охопило підступне бажання засміятися. То було несправедливо, адже вона не сміялася, коли Ріла виявила схожий звитяжний намір. Звісно, Ріла була тендітною дівчиною в білій сукні, із квітучим лицем та ясними очима, що мерехтіли палким почуттям. А Сьюзен кощавою літньою жінкою в простій фланелевій сіринішній сорочці і червоним вовняним шарфом на голові, то був її магічний засіб проти рептової невралгії. Та це не повинно мати жодного значення. Хіба ж не дух важив передусім? І все-таки, пані Блайд отрималася від сміху. «Я більше не буду, упевнено мовила Сьюзен, скиглити і нарікати, і сумніватися в мудрості усевишнього, як часто робила віднедавна. Нам не поможуть плачі і намагання ухилитися від обов'язку чи звинуватити проведіння в наших невдачах. Ми просто робитимемо те, що повинні. Хтось полотиме цибулю, а хтось керуватиме урядом». Я засукаю рукави і сумлінно стану до праці. Наші благословені хлопці пішли на війну, а ми, жінки, пані блайторогенька, мусимо пильнувати домашнє вогнище і бути мужніми.